أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين alladina hum an salatihim sahun alladina hum jura'un wa yamna'un alma'un u ime Allaha svemilosnog sa milosnog znaš li ti onoga koji onaj svijet koriće pa to je onaj koji grubo odbija siroće i koji da se nahrani siroma ne podstiće a teško ima koji kada molitvu obavljaju molitvu svoju kako treba ne izvršavaju koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju istinu je rekao uzvišeni Allah A'udhu billahi mine shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sajidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi Allahuma alimna ma yenfauna wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilman i alim Allahuma arinal haqa haqan warzukna tiba'a warinal batila batilan warzukna čtinaba wa adhilna birahmatike fi ibadike salihin Zahvala pripada Allahu jalešanuhu na svim njegovim blagodatima koje mi prepoznajemo ili ne prepoznajemo a posebno hvala što nas je učinio vjernicima, muslimanima, jer to najveća blagodat ako bog da kojom ćemo spasti i naš dunjaluk i naša ahireta. Naka i salavat i na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda salallahu alaihi wa sallam koji je svoju misiju ispunio na njegovu porodicu, čestite i plemenita, sahabe i na sve vjernike koji slijede taj sunet do sunnjega dana. Amin. Gospodaru naš, molimo te da nas počastim znanjem koje će nam koristiti I da, da da, se okoristimo od onoga što naučimo. Gospodaru, naš ti nam pokaže istinu i svoje milosti i daj da je slijedimo. I pokaže nam zabludu i svoje milosti i daj da je se klanimo. I učini nas od česti roba svojih. Amin. Posljed nam je čast, zadovoljstvo što sam večera sa nam prije samog namaza nam jedan, jedan slučaj. I znate kada je preselio poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je Hazreti Omer ustao i kazao da će posjeći onoga ko kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sellem preselio a onda je ustao Hazreti Abu Bekr i kazao poznate je riječi jel onaj Muhammed je samo poslanik onaj koji je vjerovao Muhammeda neka zna da je on preselio da on mrtav a onaj ko vjeruje u Allaha neka zna da je on vječni i živi. Pa mi nam pa da je vjerovatno ste većina vas očekivali večeras Hafsa, doista on lijepo govori, ja bih volio da je večeras on ovdje pa da ja njega slušam nego da vi mene slušate. Ali bi bila pouka da onaj koji je došao radi, radi Hafsa Hafsa u Njemačku, a onaj koji je došao radi Hadisa, Hadis će čupi. Dobro. Zahvalam sa gospodaru što, smo, što sam u jednoj ovakvoj skupini jer vjerujem da je ovo skupina koja nastoji istinski živjet u odanosti s Tvome stvoritelju i da je ovo skupina koja nastoji primjenjivati sunnet poslanika Muhammeda s.a.w. kaže uzvišeni jaju haladina amenu o vjernici iste džibu lillahi walir rasuli i za de'aku o da se Allahu i poslaniku kada vas pozovu lima juhyikum da biste istinski živjeli وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ znajte da je Allah između čovjeka i njegovog srca وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُون i da ćemo se svi kod njega sakupiti svi ćemo doći pred njega ovaj kur'anski ajat je smijenica svakome onome koji želi istinski da živi ostali životare danom za dan Tako. Ili, da oni koji želi, Da izađu iz tog što se danas nudi u, u vidu života. Doista onaj koji istinski živi, osjeća ljepotu toga i na dunjalku, a osjetiće ako mog da ljepotu toga i na afiratu. I ovaj kuranski ajete smjernica svakome od nas. A istinski živi samo onaj koji je spoznao svoga stvoritelja. Doista svaka druga spoznaja je propala ako čovjek zaboravio da spozna svoga stvoritelja. Na tom putu, putu svodna je svoga stvoritelja, postoje mnogije prepreke. A jedna je glavna, i ovih dana ona će biti aktuelna i želim nju spomenuti. A to je nešto što naši stari nisu šteli, htjeli ni prevesti, nego uzeli riječ iz jezika. A to je zulu. nepravda. I kod nas stari narod kaže, kaže on je mazlu, njemu je nepravda učinjena. A toliki je to grijev da je uzvišeni gospodar potruo sve perde između čovjeka i, i njega, tako da mu se doba prima. To je jedan od razloga zbog koga insan teško spoznaje svoga stvorita ili nešto što ga dovodi u zablud. Ovi dana čitam jednu knjigu koja govori o posredicama grijeha i doista insan kad se udubi, Ima osjećaj da sve što mu se u životu desi je postajca nekog grijeha. Pa se navode brojne predaji Hadisi da ljudima i metak izgube bereketu i metku zbog svojih grijeha. Ima dovoljno novca, velika je plata, ali svaki dan mu sve manje i manje. Zbog njegovih grijeha gospodar mu uzma bereket i metka. Ljudi nemaju potomstva zbog zbog grijeha koji gradi imam osjećaj da su možda i neki naši ispiti propali zbog toga što smo pogriješili prema nečemu i vodimo računa o grijesima a posebno o zulumu dvije vrste zuluma ovih dana će biti posebno izražajno a to je zulum prema gospodaru i zulum prema Isa a.s. žalosno je jer vjernik nastoji kada mu prođe jedna godina Bilo da je računa po hijri. Bilo da je računa prema Gregorijanskom kalendaru. Na kraju godine svi ovi privatnici će sumirati svoje rezultate. Koliko su uložili, koliko su dobili, koliko su zaradili, gdje su fulili. Sumiraju rezultate, uče i svojih grešaka idu u narodnu godinu, u ekonomsku, ne znam kako je da nazove. Vijernik isto tako. Prilika je za vijernika kada prođe jedna jedna godina, jedan period da sumira šta je radio prošle godine koje su bile njegove pogrešne investicije u šta je utrošio svoje vrijeme i žalosno je da je ova civilizacija koja je došla donijela nešto što se zove da čovjek treba da slavi nešto što je izgubio izgubio si jedan okvir svoga života jedno vrijeme koji je za tebe I ti umjesto da to sumiraš, da nađeš sutrašnje vrijeme da iskoristiš bolje, ti slaviš ono što si što se izgubio. Kažem ovih dana će zbog toga biti zulum. Inna Allaha inne shirku la zulmun azim. Kaže Uzvišeni Gospodar, najveća nepravda koju čovjek može učiniti a to je širk. Da gospodaru pridružite drug Svaki drugi zulum nepravda koji se učinije manji od toga. Zamislite kad bi nekome od nas neko kazao da ima dijete koje nije njegovo. Kakva bi to bila nepravda prema tom čovjeku. A zamislite kada gospodaru kažu da ima dijete. Zato se kaže da je gospodar najmilostiviji. Jer od tog istog čovjeka koji mu potura ono što nije njegovo. Od čega je on uzviše? Daje mu hranu. Daje mu obskrb. Daje mu da vidi da se kreči jer ništa ne možeš učiniti bez dozvole uzvišenoga stvoritelja zato je zuno prema gospodaru teža grijeh jedino za shift uzvišeni gospodar kazao inna allah la yaghfiru an yushrak bih <gled> gospodar neće allah neće oprostiti da mu se ono da se čini shift da mu se čini da mu se pridruži drug i yaghfiru ma dun zalika liman yasha a oprostiće me koje hoće, što je mimo toga. Zato trebamo voditi računa o tome, jer postoji, postoji više vrsta širkova, da je jedan, kaže, poslanik, ali i selam, ona je skriveni, skriveni od mrava u mrkloj noći na mrkloj steni. Skriveni, zato vodimo, zato je vjernik uvijek, uvijek oprijezan. Nepravda se može učiniti i prema drugim ljudima. Imate ljudi koji učine nepravdu prema svojoj porodici učini nepravdu prema svojim roditeljima i toga se treba čuvati tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio Ebu Bekra da ujutro i večeri uči euzubika min sherri nafsi gospode ha uteči se tebi od zla koje dolazi od mene jer imate zlo u ljudima koji od njih potiče još i širi U se Gospodaru, tebi od zla koje dolazi od mene. A zatim, wa min sharri shaytanin I od zla šejtana i onoga što dolazi od njega, odnosno njegovog učišća. Ja se nadam da ćemo mi biti skupina koji će ovih dana nastojati širiti dobro. Da bude namo teža zlo kuje se koje će se učiniti. Vi znate onaj slučaj kada je Poslanik sellem u noći ustao pa ga njegova supruga Hazreti Hazineba upita Allahu poslaniće šta je? Pa je on obvijestio da u jednom trenutku uzvišeni gospodar može čitavo čovečanstvo pomesti. Kaže Hazreti Hazineba Allahu poslaniće Da će gospodar uništiti sve a među nama ima čestiti hrobova. I ovo je plementost supruga poslanika, salam, ne ona kazala da je ona plemenita. Nego među ima dobrih plemenitih ljudi, koji na padaju, koji zekajat udjeljuju, koji sadaku udjeljuju, koji poste, koji nastaju u svakom segmentu svoga života biti odani gospodaru. Znači ćemo biti uništenje a među ima takvih. Kaže poslanika, ali i sela nam je da je I da al-khabith kada se proširi grije, gospodar može i kada ima takvih ljudi uništiti sve. Ni hadis poslanika sallallahu alejhi ve nije nas upozorio na nepravdu. Od hadisa kada je kazao ittaqu da'watal mazlum bojte se, se dove onoga ko je nepravda učinjena. Fa inne bejnehu Ve bejnallahi Fa inne lejse bejnehu Ve bejnallahi hijab Doista između njega I uzviš ona gospodara nema perdi Njegova dova se Njegova dova se ne odbija Tri su vrste zuluma Zulum koje možeš da učiniš Ti sam Zulum Onaj kada pomogniš nekome da čini zulum I zulum, kada šuti a čini se zulom. U ovom trećem havan većina nas pada. Često šutimo kada se nepravda čini, a pogledajte kada se čini prema gospodaru kako je ona teška. Pa dovite gospodaru da nas učini od onih koji će nas sačuvati bilo kakve vrste zuloma. S druge strane, hoću da kažem istinu Isa a.s. A.s. Isa A.S. je bio Boži poslanik koga je gospodar posljedno odlikovao. I mi vjerujemo da je on bio. Od jedne kuranski kasas nosi Haman jednu trećinu Kur'ana. Priča o prošlijim narodima i poslanicima. Oko 83 ajeta uzvišeni gospodar samo je posvijetio da odgovori kršćanima na ono što oni govorili. I uvijek kada spominje uzvišeni gospodar Isa, uje kaže Isebni Marijem. Isa sin Marijem. Da kaže da Isa sin Marijem, a nije neuzbila sin Boži. Isa a.s. je bio taj koga je gospodar upisao. Ja Isebne Marijem. O Isa sine Marijem. O Isa sine Marijem a e anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah yaslifika aza uludina uzmiti mene i moju majku za boga mimo Allaha ili pored Allaha pogledajte šta Isa kaže qala subhanak khwalya neka si gospodaru moj ma yakunu li an aqula ma laysa li ne priliči meni da kažem ono što nije moje pravo ono što nije istina in kultu in kultu kultuhu fa kad alimte kaže Iisa a.s. gospodar ako sam ja to rekao ti to znaš te'alamu ma fi nefsi wala a'alamu ma fi nefsik ti znaš ono što je u meni kod meni, ono što ja radim a ja ne znam ono što je kod tebe Ti si onaj koji je, koji znaš gajb, koji znaš ono, ono što je nevidljiv. Isa ale selam je, poput Adema ale selama, uzvišeni gospodar ga je stvorio bez oca. Kao da nam gospodar kaže, stvara vas kako hoću. Stvaram vas, Adema sam stvorio bez oca i bez majke. Vas stvaram i sa ocem i sa majkom. Isa sam stvorio bez oca. On je taj koji je vlasnik svega vlasnih života. Rodila ga je časna žena Hazeti Merijama. Žena koja imala takvo iskušenje da rodi sina da je muškaraz dodio nije. Zamislite to iskušenje. Ali bila je odan. Služila hrabu Toliko je bila odana da je gospodar nazvao Asadika, ona koja iskrena Za koga ulema kaže da je čak stepen veći od šehida Gospodar joj je preko meleka donosio obskrbu I u našim ihrabima u ovom nema U našim ihrabima imate ispisane levhe Kulema dehale aleyha zekarijel mihrab Kada bi zekrija aleyhi salam ušao kod nje. وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ نَشَاوْ بِكَنْ جَوَبْسْكِرْبِ پَوْدَفَتْ جَوْوْا مَرْحَمَ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ to je kaže od Allah on obskrbljava bez polaganja računajkome kaže هزети مَرْحَمَ اما gospodar istina od Isa hoć da je znate i da je prenesete قالت رب انا يكونوا لي وَلَد gospodaru kako ću ja imati dijete ولم يمسسني بفشه النيما neka ka muškara dotakao tal kdalik to je tako قال ربك to je tako odriedio tvoj gospodar kdalik Allah yakhluqu ma yasha on stvara ono što hoće nje narodu je smatrao nevaljalić zavetovala se je stvoritelju da neće govoriti ali je pokazivala na malo dijet fe ešarati nej pokaza na njega kalu kejfanu kellimu man kane fil mahdi sabija rekoše kako da govorimo nekome koja u bešici dijeti qala inni abdullah isa alayhis sala progovara ispećike i kaže ja sam allahov rob ja sam allahov rob atani alkitaba waja'alani nabiyya bice mi data knjiga i učinićeme me vjerovjesnik ubešti dijete govori waja'alani mubarakam ainama kuntu učiniće me blagoslovljenim gdje god bude Wa adhsani bis salati waz zakati ma dumtu hayy namaz i zekat dok god budem živ. Wa birran bi validati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya ida budem dobar prema majci i neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. Znate što mi je zanimljivo ovdje da Isa alejselam je Šubesh ti govori Koje su osnovne stvari koje i nama kao vjernicima je Gospodar propisao? Wa awsani bis-salat. Bičem je poručeno da obavim namaz. Wa zakah, idola wa bi walidati, i da budem dobar prema majci. Za nje Gospodar u suri Isra kaza: "Vakada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Gospoda ti zapovjeda da samo njemu robuješ. U abil wali sana. I roditeljima dobročinstvo činiš. U abil kurba. I da vodiš računa u bližnjima. Da ih potpomagaju novčanu ako treba. Tri stvari. Robuješ Allahu. Budeš poslušan svojim roditeljima. I vodiš računa onima koji su sromašno udjeljuješ. Ja vidim, alhamdulillah, ovi naši iz tabačkog su postavili cilj. Koliko da skupije do kraja godine i vidim sadaka se nagomilava. I Allah mi svaki put mi naupadne kad na TV-u vidim one ljude koji nosije tanjire da hrane, naupadne mi da je to možda naša sadaka koju donesemo i damo. Možda ona naša, na onom našem ulju se przlo, naša riža im se sprema. Koliko je to veličanstveno i ne znate u kojem trenutku će ta sadaka doći i vratiti vam se. vi znate da su o Isa a.s. kazali da je on Bog neuzubila i kazali su da su ga razapeli gospodar je o tome istinu izniju u Kuranu, sve detajno kazao وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُ nisu ga ni ubili, nisu ga ni razapeli nego im se pričinilo بَرْلَفَعَو اللَّهُ إِلَيْهِ Allah ga je sebi uzdigao I ponelo će Isa alejselam doći pred sudnji dan i to je jel, jedan od predznaka sudnjeg dana i biće od umeta Muhameda sallallahu alejhi sellem. Nekad dano sam čitao jedno predanje da je Isa alejselam slušajući kakve odlike ima ummet Muhameda sallallahu alejhi sellem, dovio gospodar da bude i od umeta Muhameda sallallahu alejhi pa ve sellem po njegovom gospodarstvu mogu. Da će se pojaviti pojaviti na u predsudnji dan. ono što bi želio jeste poručiti shodno ovome što sam govorio da čuvamo naš identitet ovih dana molite gospodara da vas sačuva zuloma bilo kakve nepravde posarne one prema gospodaru bilo kakve oblike širka i ovih dana iznosite istinu Isa, ale i salam neka to bude naša misija jer ja znamo da je zulno prešutiti a zuno preva Isa alaihissalamu je doista učinje. kaže uzvišeni gospodar o vjernici ja ejuhel ladina amenu la te kulu ra'ina va kulu unzurna o vjernici nemojte govoriti unzurna la te kulu ra'ina nemojte govoriti ra'ina va kulu unzurna nego govorite unzurna a jedno i drugo znači isto Zašto? Da bi se razlikovali od onih koji ne vjeruju. Niso li naši stari nadijevali drugačija imena da bi sačuvali identitet na ovim prostim? Niso li čak neke svoje riječi kazali: "Ona su vaše, mi ćemo uzeti, drugi hoćemo da se razlikujemo. Čuvajte, čuvajte identitet." Poslanik alejhi selam kaže: "Slijedite običaje onih prija vas." Pedalj po pedal aršim po aršim. Sve dok, Sve kad bi oni ušli i u... Ušterovu rubu, vi, vi biste ih slijedili. Rekli smo Boži poslaniće... Jesu li to jevreji i kršćani? oni odgovorio ako drugi. Naka naša misija ovih dana bude... Da širimo dobro... I da budemo ona druga strana... Koja će nakon što se učini puno zla nije biti strana koja će učiniti dosta dobra i ovih dana nastojte više je klanjati nek što ste klanjali nastojte ako možete postiti više nek što ste postali udijelite sad ako više što je ranije dijelite ne bi gospodar dao tog malo nura pa da se nekoj od ovih drugih ljudi spasi evo vidim naši momci su i carevoj džami organizirali večer Kur'ana i da se Kur'an prouči ko može da prouči suru Merijem suru Isra neka i bilo koju drugu suru neka uči da širi dobro I svjetlo to Kur'ana da obaspe druge ljude. Doista kaže poslanik alejhiselam: "La tek uno ima. A poslanik alejhiselam nije to onako kaza, znao je da će ljudi biti povodljivi. Nemojte kaže biti beskičmanjaci. In esa anasu asatun kada ljudi čine lošo i vi činite loše. In ahsana nasu ahsantum kada ljudi čine dobro i vi činite dobro. Mnogo ljudi će završiti tamo gdje ne treba zato što i drugi ide tamo. Da mi budemo do onih koji će promovirati dobro da bi oni došli na onu drugu stranu. Prije nego što čitamo večerašnji hadis, ja ću zamoliti, kao što je to običaj, da proćemo Fatihu il Dovu imamo Buhari. Rarila il Fatih. Ovo je 259. hadis imama buharije samom naslovu na imam Buharija kaže ispinanje usta i nosa zbog policiranja odnosno džnupruka babu men medati vel istinšati fil dženabet hadis ide ovako hadesena Umar ibn Hafs ibn Gijaz kaže pričao nam je Umar ibn Hafs ibn Gijaz koale hadesena ebi pričao mi je njegov ocaz حدثنا اعمش بريچاو ميه اعمش قال حدثني سالم عن كوري بريچاو ميه سالم من عن ابن عباس قال ابن عباس قال ذو حدثتنا ميمونه بريچالا نامي ميمونه انها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سببت لنبي صلى الله عليه وسلم بوسلا تاجه ona poljevala poslanika sallallahu alaihi wa sallam dok je uzima ogusl kupao se fa'afraḍa bīyamīnihi 'alā yasārihi fa ghasalahumā kaže uzeo je svojom desnicom vodu polio lijevu i desnu i onda je kaže oprao obje thumma ghasala farjahu zatim je kaže oprao u svoje stidno mjesto Sume qala bi yadihi al-ardha famasaha bi al-turabi thumma ghasalah. Zatim je kaže Az-zatina Imuna, Poslanik alejhiselam nakon što je oprao svoje stidno mjesto, potrao po zemlji rukama, a onda bi kaže oprao ruke. Summa tamadama wastanshaka. Zatim je kaže zaprao svoja usta i svoj nos. Thmme vasele ođhehu, a zatim je kaže opravo svoje lice. FeFA dahala razsihi polijo se od tom poglavi, thumete neha fe vasele kade mehi, zatim se kaže pomjrio u stranu i opravo svoje nogi. Thumme utje bi min bil veem jen kudbija, kaže zatim je dodat peškir ali se sanim nije posušju. U naslovu ka azal smo odmanam, Imam Buharija je li skreće fažnju na farzove gusula. A mi znamo da da su farzovi gusula da izaperemo svoja usta, svoj nos i da operemo cijelo tijelo da negdje suho ne ostane. Ibn Aba Sad je Allahu anehu je kazao kada neko od vas zaboravi da izapere usta i nos kada se okupa, neka kaže posle izapere usta i nos i ne po, neka obnavi jedan talo namaz koji je, koji je bi klanjao. Ono što također vidimo iz hadisa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je da je Poslanik alejhi sellem prvo desnu stranu i glave i tela, a zatim lijevu stranu glave i tela. I inače je ali islam daje prednost desnoj strani, u kojoj u stranu će vjernici primiti knjigu. U desnu stranu će primiti knjigu. Za koji ostao je poslanik sallallahu alajhi kazao koja ruka udijeli je dosta ili nije ako Bog da očekivati se da ona koja dijela dijeli ako Bog da na suđenju dano uzme knjigu uzme knjigu u tu u, u tu u tu ruku koja udijeli Aisha radijallahu anha nam je kazala da je vjerovjesnik sallallahu alayhi ve bio zadovoljan da se odpočinje desnom stranom prilikom oblačenja češljanja kupanja i prilikom svih postupaka Da znači, će Islam daje općenito desnoj strani. Kaže Uzvišeni Gospodar također spomni često puta desnu stranu. Ovaj dio fremen utiqa kitabahu biyaminihi fa ulai ka yqrauna kitabahum. Oni kojima knjiga bude data u desno ruku oni će čitati svoju knjigu. također u drugom ayatu kaže fa man amma utiqa kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oni kojima bude data knjiga u desnu stranu u desnu ruku, oni će ako bodo, da lahko svoj račun položiti. Također, kada gospodar se obraćao Musa a.s. i vezano za njegovu štavka, uama tilke bijemjenike, ja Musa, šta ti je to u tvojoj desnoj ruci, o Musa, što znači da je Musa a.s. držao štav u kojoj ruci? U, u desnoj ruci. Ja sama, ko, ko s malom djecom, lalte, imam onaj djecu u Mekteb, pa ja njima šta radimo desnom stranu on kada ulazimo u džamiju šta radimo desnom stranu tako dalje znači ipak je bitno da, da, da u svojim životima nastavimo jeli, raditi uh, desnom stranu doista sam ubjeđen da oni koji budu čak i one sitnije aspekte života Rasulullah s.a.v. u svom životu primjenjivali će znači im to ako boda biti uh, jeli, sebevom da sačuvaju one krupnije stvari kao što na filom čuvamo naš farz namazni Dakle iz ovog hadisa imamo poruku da kada insan sapire sekrije sa svog stidnog mjesta da posle toga dobro ispere ispere svoje ruke. Videli smo da je Resulallah sallallahu alejhi ve u svojim uvjetima to činio pod tareć po zemlji. Vi da nas imamo sapun, imamo neke druge stvari, znači da da, da, da vodom vodom ili nekim drugim sredstvom dobro operemo ruke. I četvrta poruka bila bi da slijedimo Rasulallaha sallallahu alejhi ve sellem u načinu kupanja. Načiji dajemo prednost, dajemo prednost, dajemo prednost desnoj strani. Načiji poruke ovog hadisa bile su da šta? Farzove. Na ima Buharija farzove. Šta? Skreno nam, na na na farzove. To su usta, nos I cijelo, cijelo, da nikde suho ne ostane lako. Dalje, koristimo prvo desnu stranu, poslije sakpiranja operujemo dobro ruke i slijedimo sunet postanika, alaihissalam. Salallahu alaihi wasalam. Ja molim uzvišenom gospodara, nadam se da nisam odolio, na nas sačuvao bilo kojeg zulma, onog prema gospodaru i prema svim ljudima i molimo ga, jeli, da, da čuvamo naš identitet i da čistoća bude sastavljeno dio našog života. Amin, alabra alam. فضوبيا وانا ارسل لك الا رحمه للعالمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا منا انك انت وتوب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم وَهْدِنَا وَفِقْنَا الْحَقِّ وَإِلَىٰ تَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ اللهم اخفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسننا عن القوم الكاثرين اللهم إنا نسألك تقى والهدى والعفاث والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أند الوهاب ربنا اننا ظلمنا نفوسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا في لنا والوالدين والساتيدنا والمشايخنا برحمتك يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Halo, selam